El govern de Tiana ha anunciat que en l'actualitat l'Ajuntament es troba en suspensió tècnica de pagaments. La Corporació Municipal té un dèficit acumulat de més de 1.600.000 euros i, per tant, haurà de prendre mesures per reduir la despesa i equilibrar els ingressos. Tot i així, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha afirmat que s'està treballant per garantir la sostenibilitat dels serveis bàsics i fer front als pagaments dels proveïdors. En la sessió d'informació pública, que ha tingut lloc aquest divendres al vespre, a la sala Albenis, l'interventor municipal, Antonio de la Viuda, posat en coneixement de la ciutadania l'Estat de les Finances Públiques i ha assegurat amb dades a la mà que cada dia que l'Ajuntament haurà les portes gasta més del que ingressa i això comporta una solvència deficient que ha arribat a un punt insostenible. Davant d'això, la normativa vigent obliga a adoptar mesures per corregir aquesta situació com el pla de sanejament que està preparant el govern local en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, que el proper 15 de desembre posarà en coneixement de l'Ajuntament les possibles vies de treball respecte a la situació econòmica municipal. I més enllà del pla de d'assanejament, l'alcaldessa s'ha han explicat les mesures que hauran de tirar endavant. El que hem de fer és recuperar a més per perllent l'estabilitat pressupostària, perquè abans us comentava, viure del dèficit ja no és una opció. Fins ara els bancs donaven, ara ja no donen. Però és que també és legalment, per poder continuar prestant els serveis que hem de prestar, hem de sol·licitar un préstec nou que de més té que estar avalat, garantit per la Generalitat de Catalunya. Per tant, Primera, obligació de complir la norma, per dir-ho manera, i obligació de garantir a la Generalitat de Catalunya de que amb un termini vista seríem capaços d'anar a aquest dèficit. A l'espera de la reunió amb la Diputació de Barcelona, les dades que té sobre la taula l'Ajuntament de Tiana és la necessitat de reduir 500.000 euros la despesa, al qual passa per la racionalització dels serveis i la revisió de despeses fixes com els lloguers dels serveis municipals. S'ha posat com a exemple l'Escola de Música i Dansa o Serveis Socials, que en breu deixarà el local de lloguer per reubicar-se en espais municipals i com a última mesura revisar les condicions laborals del personal de l'Ajuntament. I és que, segons ha explicat Esther Pujol, la prioritat és mantenir els serveis bàsics de primera necessitat. Haurem de reinventar-nos el pressupost, haurem de reinventar-nos la festa, haurem de reinventar-nos l'urbanisme i ens haurem de reinventar a nosaltres mateixos tenint en compte que el que més ens estimem és Tiana. Òbviament que la situació és difícil, però jo el que espero és que la ciutadania sigui conscient d'aquesta situació, que hi ha a vegades decisions que s'han de prendre perquè s'han de prendre, perquè si no no, no ens en sortirem i crec que voldria demanar-li de que estiguin al nostre costat. És obvi que en l'oposició i la resta dels partits del consistori també jo espero un exercici responsable d'oposició i que estiguin en el nostre costat. Per redreçar la situació econòmica de l'ajuntament, el govern municipal també buscarà noves vies de finançament a través de la sollicitud de subvencions i de negociació amb les empreses que donen serveis a Tiana. A més també es preveu l'organització d'estructures supralocals com el conveni amb l'ajuntament de Mongat en temes com la policia local. Ràdio Tiana, serveis informatius.